Харчування – це процес засвоєння організмом необхідних йому речовин. Поживні речовини постачають наше тіло енергією і допомагають йому нормально функціонувати. Є 5 основних видів поживних речовин – білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали. Людина не може обходитись також без води. Що потрібно організмові? Вуглеводи і жири забезпечують організм енергією. Білки потрібні для росту та відтворення клітин. Вітаміни та мінерали – кальцій, калій, залізо тощо – необхідні для зміцнення нервової системи, шкіри, кісток, м'язів, живлення клітин мозку. Дослідження показали, що їжа багата на вітаміни А, С, Є та бета-каротин – Допомагає організмові попередити появу ракових клітин. Клітковина і вода Виявилось, що необхідними компонентами їжі є не тільки корисні, а й баласні речовини – клітковина, харчові волокна. Вони містяться в овочах та фруктах. Завдяки їм нормалізується діяльність шлунково-кишкового тракту, швидкість усмоктування харчових речовин – Вода також необхідна клітинам організму для підтримання хімічних реакцій. Людський організм на 65% складається з води, тому людині на день потрібно близько 2 літрів води. Потреба в калоріях Енергетична цінність їжі вимірюється в калоріях. Що більшу фізичну активність виявляє людина, то більше енергії потрібно організмові. Чоловікові необхідно в середньому 2700 калорій на день, а жінці близько 1900. 16-річному хлопчикові 3200 калорій на день, а дівчинці 2100. Нестача їжі. Чимало людей на нашій планеті, недоїдання. Недоїдання викликає загальну слабкість і призводить до різних захворювань. Від цього насамперед страждають діти. Ілюстрації Збалансоване харчування Здорове харчування має включати найрізноманітніші продукти. Більшість національних страв готується з м'яса, риби, вирощуваних у цьому регіоні овочів та фруктів, а також продуктів, багатих на крохмаль, таких як хліб, рис чи макарони. Макарони з сиром Поживна страва, що постачає організм білком. Томатний соус містить вітамін С Традиційний обід з нагоди Дня подяки в Америці Типовий зразок збалансованого харчування Дослідження свідчать, що японська їжа сприяє довголіттю Тофу або боби містять білок, кальцій та інші мінерали Сира риба постачає мозок фосфором в окремих районах Східної Африки м'ясо, боби й горіхи готуються з додаванням батату, солодкої картоплі. У спекотних країнах свіжі овочі майже не піддають обробці. М'ясо за традицією готується на грилі. Чимало фруктів та овочів було завезено в Європу з Південної Америки. У Судані діти, які голодують. Вживають у їжу комах Недоїдання призводить до ослаблення організму Зниження імунітету Фрукти та овочі багаті на вітаміни Потрібно включати до свого щоденного раціону Їжа багата на вуглеводи Містить глюкозу та крохмаль Джерела енергії Жири можуть бути тваринного чи рослинного походження М'ясо, риба, сир, горіхи та боби Джерела белков.